Буде, поки що не звертай на мене уваги Це пройде, пройде Для того ми з цим і завелися Щасливо до вечора Сахноц мокнув дружину в холодні байдужі губи Вони приїхали Через дорогу ощадний банк Вона працює там касиром уже сім років Ще хвалилася якось Пощастила з роботою, стабільна Та їй швидше з тіткою пощастило Яка племінницю влаштувала сюди Аферистка Подільська на роботу Сахно встигав. Віднедавна він працював менеджером у фармацевтичній фірмі. Запізнюватися хворобливо не любив, тому час у запасі постійно був. Сьогодні це йому особливо потрібно. Сахно зупинив машину неподалік цирку. Чекав недовго. За кілька хвилин поряд із ним на місце, де щойно сиділа Адель, вмостилася медсестра Марина. Її губи були спраглі, відповідь на поцілунок була короткою, але жадібною. Сахновій чув, що хоче цю жінку негайно, просто тут, у машині, як тоді, вперше, півтора року тому. Тоді ніч уже проковтнула місто, він загнав жегулів найближче темне подвір'я і не дав Марині до пуття роздягнутися, Обоє вапилися, тому все скінчилося дуже швидко. Марина погладила його, 35-річного мужика попотилиці, як малу дитину, і прощебетала на вухо. «Нічого, у нас усе ще буде, заспокойся». «Ну, ну, дійсно, у них далі було все. І цього далі було досить для того, аби Марина зрозуміла його жесту, поклала свою руку йому на коліна. «Не дорі, спокійно, спокійно. Я скучив за тобою три місяці. Ми не бачилися по-людськи три місяці. Тримайся, вже недовго». Раптом Сахнові стало соромно. Поводить себе справді, як баба історична, чи невротик, так і зірватися недовго. «А не можна. Все ж керебер піде». Я правда скучив. Та вірю, вірю. Ціную. Заспокойся. Як дель. Без змін. Коли? Післязавтра. Середина тижня. Її шукатимуть на роботі також. Хай гвалтушчиниться якнайбільше. До того часу нам краще не бачитися. Тому поговоримо зараз. Поговоримо. Отже, все як звичайно. Я приходжу пізненько. У мене чергові особисті проблеми. Вона лягає на живіт. Ти в сусідній кімнаті. Вона не бачить... Що я роблю? А я витягаю з кишені халата ампулу із сильним снодійним і вколюю їй. Прощаюся, іду. За півгодини твоя Адель міцно спатиме. Препарат перевірений, спрацює. Потім ти впускаєш мене в квартиру. Цей час я перечекаю за рогом. Сахно уявив, яким буде це очікування. Молода жінка, сховавшись у найтемніший закуток подвір'я, нервово палить цигарку за цигаркою. Скільки вона встигне так викорити? Півпачки? Більше? А якщо Адель таки не засне, або... А якщо вона не засне, або засне пізніше? Тут доведеться покластися на моє слово. Давай, далі ти. На словах воно все виглядає просто. Вони навіть не думали довго, коли складали цей план. Я готую її речі, ті, в яких вона ходить постійно, і могла піти з дому, включно щобітками і плащем. Разом ми вдягаємо її. Сумочка з документами і різними жіночими дрібницями теж буде приготована. Потім у двох виносимо сплячу Адель. Вкладаємо на заднє сидіння машини, накриваємо ковдрою, вивозимо за місто. Ти везеш сам, я чекаю вдома. Гаразд, везу сам, сахно замовк. Починалася найскладніша, найбільш відповідальна, дуже неприємна і небезпечна частина плану. Яку виконувати, як не крути йому У лісі треба її вбити Марина переконувала, що Адель нічого не відчує Вона буде відключена і піде з життя спокійно і тихо Кожен мріє про смерть у вісні Марина не може вколоти замість надійного щось інше, що вбило б Адель По-перше, це ідея сахна І виконавцем мусить стати він По-друге, кожен такий препарат видається лише після спеціального дозволу Навіщо світитися, тим більше ризикувати спробою вкрасти? Все, що від нього вимагається, гострим скальпелем черкнути Адель по горлу в тому місці, де Марина покаже. Один рух і свобода. Ідея справді належала Сахнові. Найцікавіше, він не міг пояснити, чому вирішив убити дружину. Просто вона остогидла йому настільки, що іншого способу позбутися людини, з якою прожив 10 років, він не знайшов. «Починати офіційне розлучення? Довго! Нерви, гроші, розмін квартири. Своєї ж у неї в столиці нема.